ملمتوس بند دا دملمو ده 12 راست دی توله یعنی دا رنگي لو برابر ساتل ملمتوس بندي کنه دا رنگي څوڅه داو استاوه د استفان دي کسبي چې دا ملمتوس ته څه مطلب ته عزت کې د استفان قرب په مسليه تیار عزت ته ترخاله راځي کا عزت ته کوي کړو څوک لاښي نو پس دا <سؤال> قران کریم کې کړه په معنا د شهادت سر راځي د غواهی سره له سوره عصر کې رازی ول 10 ان الانسان لفی قصص ول دا معنا ورکړي چې زمادي قصوی په ماجیګر دو مطلب کښې په کله خبره کیږم چې زمادي ماجیګر دې ما له نقصان وکړي نه ماجیګر چا نقصان ورکولی شي دا زمانه د وقت د الله د حکم تابع دي ول 10 شایسته غوا دې وخت د انسان په غفلت باندې څارا ستاسو اومر ته دا چې وکړل له چې شی په یو ډول تیر شي که چې ورسره دا عمر په یو ډول تیر شي او دا پکې هیڅ ورنکړل نه دي د سم کا نه دماغ له څنګ نه دغه پادشاه مښوا زه یې هلهال او دهرات تربت د فی زکو وبنه سرو مونیر سواره شي د قرانه کریم کې قسم راضی خدا کله په د شهادت سره او باندې باندې مسله د توحید مضبوطی دی کله کله قرآنی کریم کې قسم راضی په اصول د ایمان لکه توحید باندې الله رب لیست شهادت کړي دی لکه سورتی نه پران تاسو ګورئ دیمصی بارے ته کارا الله انہو لا الہ الا ہو شہید اللہو گوا کئی اللہ بیان کئی اللہ بیان کئی اللہ با دے خبر بانی گوایی کئی با یعنی دا خبر مضبوطای با دے چه انہو یقین انشان دا دے لا الہ نشتہ دے بل حجت روا اللہو لیکن یو اللہ دے شہادت بطوحید بانیو شو کنا تا سورتي صافات کې شهادت په توमीत باندې وو صافات سوفا پس زرات د زراته په تعالی د ذکر ان اله الاه اکلو واحد غادر شهادت نو شپدي چې ان اله یو الله دی کله قراني کریم کې قسم راځي پر سالت باندې سالت ته کور ته پېژندل یوګا نا یوګا سورتي یا سین اي ذكي تو دو هیڅ تماسي یاسین والقرآن الحاکیم، <سؤال> انکو من المرسلین <سؤال> والقرآن الحاکیم شاید دے قرآن چلا، حکمت نکت کتاب دے، شاید دے پسو با دی خبران انکو چیفینن، انتو لمن المرسلین، ما اما خانا پیغنبرانو نائی، تب پیغنبر ایتو جننی، او قطع دا سو دروف جن وی دا بخبل دروف جننی، دا بخبل دروف جننی، دارگی سرات نیسا، شپا کما سی پارا آیتک سو چیاسد که قسم پا شہادت پا قسم ی سورة يونس اولاسم اسی بارای ترپن که شهادت پا قیامت بانده. نو نو قرآنی کریم پا دی تاریکا ما نی مسلا د توحید ثابتای دا دی دا پارا چ خبرکی دیر سیاد تاکیت راشی. داوش بگم انواد تاریکی اثبات دا مقاسدو سیا غکمی تاریکی دی با قرآن که چا قرآن پاگیم آنی آغا مقاسد دا قرآن اس موږ اووم اووم او وان چې ګرګاو چې دا هر صورت په دېدا کې پنځه خبرې او اصولن او ترتیبن سوي دي صورت مکی دې کومدني دي دا خبره موږ صورت په سر کې کاو صورت سورته فاتحه ده مکی سورته اصول کې پینځه ده پس سورې مدثرنا او بدرتیف د قران کې د مکی بل سور د پشتا دا خبر هم وایي په دا څنګه چې د نبی علی السلام ژوندۍ و پس پیدا یو مکی دور او هغه څنګه چې نبی علی السلام د 40 سال به عمر کې پیغمبر شو نو غیر لسکالي په مکه کې د دې دی نبوت نه ویا کنابی علیہ السلام په مګکی 53 سال تېغړی دي او دا 40 کله نه وځه مګ کیو نو دغه دوران کې 50 قران و هي یاد احادیثو زده کړی شتا د 40 وروسته وګورئ جناب دا السلام چې د کوم پیابل صالحه زندګی ته په مګ کې دي ته متيته ورولې اوګه چې نبی علیہ السلام کوي چې له او د مګې ناره په مدینه تا اوبه مدینه کې کوم صورتو دي نو دیتا وی مدنی دور. فا مدینه که دا سورتونا نازل شوید. نو چه کرا زوویم چه دا سورت مکی دے. دو پا مکی سورت کی زیادتر در توحید بیانی دا مقاسد ارماع و بیانی پاکی. لگا سورت مکی سورت دے کنن تے کتول در توحید بیان دے. توحید دے پاکی رسالت دے پاکی صداقت تا کتاب دے پاکی آخرت دے پاکی. داردی سورت دے باقرادا بیا مدنی په مديتي بیا احکام دي زیات دي مونځو دروځي دا, دا حج دا دا دا جو جو دا او زکات د جهاد د مصایب په تفصیل وبخره کې دي چې زه ووای چې صورت مدینه نه تاسو په پوهې شي چیرې په دې کې دا قاعده بیان دي او چې زه ووایم صورت مدینه په دې کې ما احکام سره سره احکام هم بیان دي نو زه به په صورت مکی نه کمدینه دې په صورت نسولت شوه او ترتیبا باځه خلک دا خبرې په کې نه کوي. باندې دا څنګه لا ځم دوستانو او عمر مال اولادو په يلو کې ډېر ښه راغتا وای نو هغه دا نو تی ذکر او دی باندې وېرو صبح کټ مচাই لاله کی. صورت بوسونه څیندیو ته دی ماش څیندې ریات څر دی. لا فر کولی راو. لکه صورت په دې نزول کې پینځبخه. لکه اول صورت یې نازل شو. بیم سورت قالم ندره مزامل صلو رمتا سیرو بیزم فاتحہ اپنی کتاب کی پا قرآن کی شتوگو اپنی مصحف کی اسواری فاتحہ دنباینا لگی دلی دا خیال دیا خبری دا دا فرک وریا را ہو دا فرک زگر را ہو دا قرآنی کریم چھو سمگو حلپکم تردیب بانی پروت دے فاتحہ بیا باقرا بیا لیمراہم بیا نسا بیا مایدہ بیا نام بیا را انفان توبادا سی دا زموخه لې شي پروتین دا شاندې ده په نوې محفوظ دا شاندې ده په دکتری علي پروت بیا چې کله لومبې و هي شوروشه نو سر ورته تا نو اول و هي چې راولي زنه یه فر د الله کتاب په دې کې وثال دا فائدو بیان کیږي نو ته ودا کتاب کولی خیال نه خبرې تا بل کومه هيتي دا نو چېرې اوله د المنهوال مسر کې ستوګه باځله خلک کوم وي چې اول د المنهوال مسر فيه زکړه ته قران دې تاسو کې ما ته وایي مسر فچا دا ورس یا مذرې سینې ها المنهوال به چې له ورزې شتابه کې څوک مسر ورزې ها چا چې کوته شي ها شاو اوس را لګاله یا پهولو ګدانه ارځیناله نځاله استناله چا ما موي د چا ته لمسار ورซีน و غلای تاسو دا باندې جو خوب غالب شوهه نو تا وی چې مال تصرف ځمګو دې له منه او المسرح نور جوړ دی او دای په یانو د کله خپل برسو دای د زکور د باندې زکینو په دا دې لپاره شو چې د کای چیرې په مینا هو په المسرح باندې با قرآن خیا دیږي نو دا نو ابرمدا کولی چې د دوی ونې د تلسم پاکي کې الله ربا لز د حکمو کو یې اول ول قرأ یې قرأ مې سره به کله دي اول حکم د اصول او دوی مو کوم پکې کورې د الله د وحدانيت الله وحدانيت خوبې دي او الله وحدانيت په مت اصولو نه ځکه کړه هلته به برتا اوس الله وحدانيت او ته قران تکې نه نه دلته وردا کېست د دې دقیقه نه چې دې د کولې شي اا نه بسم ربک الذی خلق قل ولکن عمدا غزاد چې پیدا کړی دي مخلوقات مالک یې ولله دې مشرک ورسره نو اګیدې ته ضرورت وو نو په ماکه دېار لسکاله د عقایدو بیان شو او دامون استلا بیا نبوت په یو لسم کار د میراج بشبماني څو پچ دولسم کوېولسم خو قیامت چې دا میراج په یو لسم کار باندې نو په یو لسم کار د میراج بشبماني لا موږ فرصت شوهيږي اته به نه مخکې به خلکو دې پرې نه سلام په تریکې چې کوم څه واغې کول اونور دا اوس چې د مونږ په تدتور د ریکې د تاب یا په یو لسم کار باندې فرصت ایته ورو ته کېږي د دې چې اوهل عقیده سمګر موږ په بیا په ګټه درکې له خبرو درس کې ما تاسو ته د ازان فلسفه کې د خبره واضحه تا چې اوهل عقیده د توحید تا ول بشرک لري کې بیا په توحید کولې نوبیا موږ کوم موږ ترلاسه پایته ده یز نا با کې ته ته غوريات ساتي یموس د ارواجا د احیاد زکات تخیرات ته جمعتون جوڑول دا یو د نېک کار لپاره فائدہ نه ده دا نو پورانی غریب اول رو په دفتر یالي کې دا شي پروت او تاسو او بیا وو په لګلګنا سیلې دو لګلګنا سیلې دو او الله را بولسټ پښینې بيلي سلام تاسو څنګه مو کولو چې دې آيت په سيداولګاو دي سورط په سيداولګاو دي سورط په سيداولګاو د پمستری ترتیب باندې بیا دا پوران راځم او په دې ریشګال کې دا پورانی غریب دا راځي بښي او دا راځي شوه دير مشګانه په دي دو چه سورت ماتی ده تا سوا بوشه چه با دی دا تایتو بیانده چه سورت مدلی ده تا سوا بوشه چه بسورت که احکام زکر کی. دویمه خبره مون با ده سورت بسر که گو ربت تا سورت. ربت ویلی شی تدلو تا. ربت ویلی شی تدلو تا مطلق دا چه سو اجده چه سورت بخارا که سورت پا دهی پسیو تدلو لیشو. سو اجده سورت الابرانيت په ثونو د ضخپل په وجوهات زده کوم غ بیا په ال تک بیا ذکر کوم غره خبره انتیاظت صورت کوم خبره دا چې په د دې صورت کښه واغه په بلتې نشته لکه د سورت الفاتهه یو ਇਤیاظ زده دي چې د دې صورت ذکر نه ایدر کرسی ته پورته کیابل ځای نشته ځرنده په دې صورت کې په دې صورت چې پته کې د مډرن ژوند دی کول دا ما کېا سلو سلو کې دا چې دنیا کې الله مډرن ژوند کېږي او دا باندې نشته دا دې خبره بریده وې ويو سورث امتیاز ویو خبر په یو سورث کې وی او په څه کې بیانې سلوره خبره مقصد د سورث اته مقصد د سورثم وي محور د سورثم وتوي او اومو د سورث او اومو د وی او مهور چې د مینهګیر چمبیریو سستورلی لګاو سره سورتی فاتحه دا د دې مقصدی مسله سده مقصدی مسله د دې العبادت لله وحده لا یو ان عبادت کل د یو الله عبادت کل دا د دې مقصد ده او د دې مقصد د پاره ورته کې دا جللیا صفات کیږي پدې دې دې سورات المستقيمه خبره ذکر شوې ده پدې دې سورات الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم بشاره دې مسلې لپاره ذکر شوې ده غیري موضوعي عليه مول وسوالي سره تخويف زاددي مسلې لپاره ذکر شو ماخد سر بحث حمله پدې نه پوي دتوا ده یو استاد دې کولې تفصیله مول یې څه پتا ته په اکحت خالصان دې لملا ورګړ نه کا ها نو تاسو په مخد سرات کوي اور سراته قال لسنا په دوسرے پاتې هدف مو نو دا په راز ولی درازي ځو تاسو څخه لشي ویما څنګه وخت یو چې سمه سي بارمه یاره لسمه ویله سمه سي بارمه دا یو لسمه سي بارې تاوره ستوخه کوم نو مقصد ته دا بنیا دي شته چې تاسو پکې د پدې باندې پته ټول سرت د طول صورت د مزامینو ځان دي د فارې سلورو مخابره مقصد د صورت او پنځه مخابره تفصیل د صورت تقسیم او صورت د انعام مزامینه ها تقسیم د صورت د مزامینو په بار په بحث زه صورت تقسیم شي چې پاول وله یې سکه د دې بیان دی په 25 دې او بدره متی د دې جو باندې لګر شو مې څوکول مثال شي کوم مسله د دواې دکان څلاره زه سه خو د هندو دوکان د توای نه کړه او دې ک چې ځدا سو بیاو کوره نو ګل ګلې خاني جوړ شي وي د پریو خانه کې د شګر پرثدا د په دیبل کې د فشار پرثدا د په دیبل کې د مېدی پرثدا د په دیبل طرف کې په پرې پرتی د د چې دا راشي یره د مېډې د وی پکاره دا له خانه مالو ای بمټ ډورشي څنډه راوړي یره د شګر د وی پکاره د دې شګر غوانی د ورشي دا وی نه راوړي یره دا اوس کټولر سکټ نو مال مول پکې سات راځه دا شاندا نو ما زمینو په اعتبار سره نه د دې باندې پوېدل سات شي نو عنوان یې جنرل د پښتو خبرو مخې ده هر صورت اتم عنوان بیان د درې وډالو پسرمه کله چې تفصیل د توحید بیان کې ده خبره مو یاد ساتئ کله تاسو در شروع کوي او مسلې د توحید بیان کوي زستا سره د بیان نه بعد خلک ډېر ډړيږي او دا د هر انسان د بیان نه بعد خلک ډېر ډړيږي او غره یو بنددا شروع او ټول مرګ کوم خلک دین او د قه وسره دي ځکه یادیونه کوي دا په کله یادیته په کوم په کې نه شي نو خو شي دا ټولم ته په شانتی دي دې ټولم د دې د مرځي خبرې کوي د دې وطناس هغه سړی انسان چې کا خبره کوي بشیر کوي پر میدان کوي پنګلا کوي پزینا کوي په صد کوي پر رشوت کوي د یتي په خوناګ باندې رات کوي کې پدې شپې په کې کم سبینا زرونوالا خلکی نو آغای سره سرکلک مالگی ویشه. او چې طور زرونوالا خلکی نو آغای انکارو که لگه درس پا عوال که ما تازدهوی انکار. چون رلت انکارو که وینده ما دو دا نوی خبری دی و دا دا پچبریان خبری دی و دا دا خمونده ما دا. او دریا اغا خلک دی چې مو زب زب. کل اسفاو کلا مها. چه ما تراشی پسر با مخصر. افتی خوششار. مچی کوم ملي خیره برکت پات چې خیره پیراله چطلې او او په یانو نه راځل کې د آمګل راټولې او چې زمونې لاش بيدتيانه بيدته یې په مخکوي اواغې نه دنیا بنولو جولو دا وګا دي چې نو مخه سکه هم ته او ته چا ته ته نه دې تر میراث کې نه پکلاره به پریدې او چې مینه نورانی سیمه ته ته ولې نه ځما بيګاستر کې لې چې موږ پته ونیو چې لاړشمه کې نه ښه ستېته تاخه هم پته. بلته وایي چې لاټه واور پته وایي بيدارش. نو دا چې خلک وخصه بدر سکي راځي نو دا چې نه چې زما ور خطرش. چې دا غوډي زما د اسوسي او زما شهډي کوي او ورګر دي شهډي د پاره ولرځو درس پریس. پته سره دي چې 2037 کومي وته. اورا نبي گریم صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم و رضیل رضیل نمو تاوین ویالی قصد آفا وجبانی اللہ یو انسان تا دا ایمان تا فیق ورکو دا دا افیده توحید شوا نو دا داسو نا دا سرو او خانونا بہتر دی سرو او خان عربو دیر کی مطیق نو کدا یو مخالف تا رازینا او دا بل دی نو دا یو چه دتناس نیو گیدوی توحید شوا نو دا خانونا دا او دا موهيني او دا سپین اسونو والا خلک په تاسو را پکلا را کلا رډي دا د سی پړو پې د ورکی تو نه دی رډي دا دا پړ کې را نيشي چیرې با پټی کې خوځا سي له تو رډي حالت ناشې امه له کو تو نه دي دولي دا امه له ټول پړو پې کال نه استي ا پړو پې کال چې موږ د ورکو لا داسمانه کمرو دا ور سره دا یو حال بنده صرف یو هانته ساتل ولله ولک کتاب خونہ وکیا تیاری دی غو مې غر ہوتا چې سپین دا او شروع کول را او یو ځان له په یاد د هرې د ورته د ورته شی نه استي دې ته بنګوري او تاسو څنګه م چې کوم په ملي یادې او دا څنګه کوم په ملي احساسونه مو خوشاله او تاسو سونه مو د بهار حق بیان نه ماز خلک لري ډل کېږي دې ته بهار نه خټا کې چې او دې نه لاړ او یو ځنګ په دې منګرو کې تاسو مخه بلو کې پیژاد کوي ربي د یانو سره بيژګي نو سیر جي هوvarphiانو چې د دې پرسک اسا محبت وې راستانه طلع او چې د دې د ژوند اسا محبت واتو د کوس په محبت د دې پر کې وای حا ساو د دې محبت کوم شي کتاب دالنه د کتاب بس مت دا کې دنه کوس نه بس خطر و پتي کود د په یو څه په دې څنګه وکړی نه ویچالم سولي او کنه مونږه په کې چلولای دغه کاوي چې وکړای کریم مونږ ته نظریه چې مخکالک زګر کوي اتفاق وکړنه اتفاق او د نړی دړي په کنه نه کوي غته په کورات په یګینه ومونږه کې روزا نه ته دا سنت اورای او واجبات یو زکه نو تد ور شپات زلول د سحر نس نماز بخین زلول د ماجیګر او نه حدا ماس کوت سوشه څه د ور شپات د ور شپات تک روزه نه تو وی انز نه سراط المستقیم سراط والذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا ضالین خپل خپل د خیال ترې کسم کو نا ہا ما دا الله دا انعام د عليهم جديده دې په لاره او ولیا دا مغلوګونه له هیڅ سره د علم چې ګمرا دي او ولیا دا سوالي د لچې د څو پن او چبس روان چې الله د دې کې مو ساتي په خپلو له دې دلیل کې او چې ما په کار باندې وې نو زه مجره پښو د لري خوبه دې دلی یو یوړل کیو اسونه سونه دلی دا کله جنته په نا کړول نه دوسه باندې یسبې رسون ولا خلک بچنات دي او تو رسون ولا خلک بچان دي حدیث کی راځي الله رب الاسد قسم پیټا کوي کوم چې جنات له پیرا کړی دی نو هغه دې جنات کارونه سات کړی دي توحید سان شوي اغایت قرآن زګول <سؤال> بیانول آسان شوی دی اغایت په قرآن باندې ته تکلیفونه تیرول بردا آسان شوی دی دا په یخنه کې قرآن زګول په دې قسم کې ناشتر دا په ګرمۍ کې قرآن زګول د قولی په بدرمانی په دلیل او دا تاسو به چکمتون نه لاندو نه را ټول برداش ګول را ټول دي جنت د بار اسبر دي جنت ته بلارې اساني کې لاندې څه بدل را کړو او چې خلک د په دې چذاب جهنم ته ځینو غوې له جهنم کارونه سان شو اغای په شیر پانی چړورځي اغای په ميداتو باندې ورزی، اغای په बंगला سينا په پردي حق په د روغ و يتي خور پیسې ډایریکټ بيداس ورڅ ته مې جوړې د مورږي پیسې نو څوري دا ګریډلې په ما حا جوړه ته دموای چې څه به شینی شینا ګور کم ډاټو خلک به ما سره یو شاکتي نه ګور نا کم چې بيدتي نه وګره د اشد په څیر کوم کوم شي پدې کې باندې خلک داسي چا غیرتيان یو دغه اسپینوسه فا بیان کوي چې لږ وخت تیر شي او داسه په پتر اته په تطو یې نشي چې را مکه سې ان کله وو ته یې راځي دا که خونه ان کله په دې لیزره ایسلو په دې سې نو هري په سې څه خدای دې تباہ बर्बाद کتهونه تعال دې را تاسو باندې وخت چاته ا څه کوي څنګه چا څنګه دې بده دی اندره لې دا ولې دې ته هڅ پتلل کیو ا څه هک ملاوي دونا یذاتې په بجوړي چې کوم د باټل پتلل کی وي هغه د هڅ سره سوسنا سره پاڅي باید پر سره وکی تم چې د هڅ پتلل کیه د باټل پر سره نه دا دنیا هیڅ دا سیدا قانون دی او دا تک موخ نه نارامت دی داسیک زره ته حاج ول سم سی باندې به ونه مونږ وره زره ته حاج کې وړي کې شو در شروع کې دورې نه بعد او باندې ور فتاشه ور باندې میں قبلی کے میں رسول اللہ و علیہ نے یہ علی دین انسانوں کو پیغمبر اور نبیوں میں نبی الا لیکن اذا تمنا کرے کہ احمد استلو دل لاتی تا اللہ دو کان کولو وال قشیطان و وتون شیطان وسوسا خلق شیطان و وتون شیطان کے یہ کو وسوسہ واچو لکه چې تاسو یې مړی نه او یا باندې آیات کې دا د وشه ری ته دې مراد ګوتان نه دنده وایس وړي دې له کارو غوتو س دیسه وایي چې ولي اس نه شي کولې او دا وليو کرمتون نه نشته نه دا وڅښي ته له هیڅ ځای نه چي او تبایجنه او دا بویده برسار رسیدوشتا سر راگسته. یو دل تیر مفتینای خبره دا، مایده دادی ما وحای خا. رو بندیان دی دورا، ماید دادی ما وحای. با دی کتو چوٹای که وکم پا چناره لرابا. ویزو ناجوڑی ویزو ترکتو. ویزو تا بچاوه نیو، ویزو ناجوڑی مویتا تا کماس. تاکو تا بیچه وای نوې ما ته چاوې ځانن ټول ورځ دې خبري تا پته ما څه هو ته په جنم نه پیله تمه سره خپل تعارف کا تر ازي شیطان یې ځینی شیطان دا به څه بدرز کې نه استي نو دې بداله کا سن لمسوي تو غره دې ته مور یاد اوره ځتي نو ما یې څه کې جو تا ناس نو پيان صاحب الله دصفلي ورته او چه دمو سبینا زنونو والا خلق دید نو داینو واللہ دا شیطان دا وسوسیلوی کیه نا پاینسا خواللہو پس لاری باکی اللہ ماها واسوسیلوی شیطانو چه اچه حولی دی شیطان تم خلق دا اللہ درازاد پار ناس دید او تم دا اللہ درازاد پار باینکه چه دمو سبینا زنونو والا خلق دید درنانا واسوسل آرش نسو مالیو خکم بیا مضبوط دی الله. وژړه د موحیتي آیاتي د لایند مودانیا خپل یې تی بیا رټه تی بیا وها کومتیو کیدو ته اوس زمورنن زمنا په قسم ورکا کاوګی اسي وایره مرني ته وایې دا په خوکه خبرې زمدا څتلو ورا تا نه وې دا غا څه په سپیړ زونه او کی توره شنو ولا کړي بده په باندې کورې ګورې کو الله الناشري علی متویری حکیم ایتوالا ساته لی یا چلا داو صاحب دې وړل شکایت الله دا کارکو چې دن له وڅرګو ځاله ځاله کفایل الله دې الله دا کارکو چې دن ته وڅرګو چې سبب ده منافقتم دلللزینا ده پاردا کسانو فی قلوبهم مرزن چلی پڑونو کی مرز ده منافق ویو کونو اوگو رخبلا مشوری رفا خدا کرده دکا همالا دوری جازت نراده دا دایی رخبلا مشروعی رفا خدا کرده یا خبای اتبا کاثبادی کسیدی مکو چی پتول کلی کی دوریشو نو خندوکی پتول کلی کی دوریشو تالا صدر صدر دردی سند دکری اصرشده دوری مونه اكيد پدغه خبره کوي پتا ملي چې موږ له او درې مقاله وال فاس يتي پولوبهم او د دې او چې وګورئ له هغه وسه سمرد کو سره يا تورو شنو وړانده کنه لپاره په پلان کې ریډیشو څنګه دوران کې اوس په زونو ولا خلکو په خپل کوته هي په خپل غفلت او جوړوي یال نه دونه ورکې پس کې ساي شوي نو موږ په باور چې توه هیڅ کوم دی او شپه او هم راوی کې نو دا د بوډیری خو گی خبرې دی چې لکه که شوړتي میرا ته سمات کې وګونې راځو په دې یو څه کوم کې نو ولي وو چې تیراله راکو نه دې نه کوتل ان کې دی نه پدا تر کو بریک پکې ورکی نو ورونځه چې خبره کوله واي خاځا پورته لاړه د دې بلدیان د او ماته وی چې دراشي نو بس بیا ول دوی شو و دی او دایتي ا ما ته څو بر مګا او ما خپل کوهته برابر کړی دی ودکی ګټ نتي ستاسی ځې په خو څو بس جټه وها له نشي ضروره لږه تم ورکی په احساس ورکی په پنج پکله کوټي څرګه هوګيږي یتي څرګه هوګي دون لراتلې یوه هغه خپل راځي نو خپل ګوت کې یو د کېګه او که ته لا راځي نو بیا تعالو لا ځم دا کار وکړ د اخلاص دی دې کې همغه چې وروسته چړي وکړ نو منافق پتا ته وې خو دې وې خپل ول او سېریو کانسل کې اوا ته روزنونو ولا خپل کو چولټې ګار کې په ځای بیا ورته لا راوي نه راځي ور سره کار نه راولي اې دا نن مه پیری وره سوبیا په وینې نږدې پټو وره سوبليو پسې پاتې او دغه بولمو پسې پاتې دې سټاله باځي سره جوړه کړه نو اته عنوان بیان د بری وړاندې او پسې بیان نو متا коре د هغه پرست عالم د بیان نه بات کول د بری ډلې کې په ما کوم کې تاسو او اشاره ذکر کیږي یې نه دا قرآنی غریب د فارم د فارس استلاحات کې کومه دی باندې تاسو پوه شئ نو په قرآنه له پوهه نو دا اول دې څه چې یوې تفصیل به کوو درېم عذابه برځه ثاني اوره حق مقالې بینځم بشارت وهو تشجين تشجين، تشين جيم يعين، القلب لهم إدخال الله لسم الأفصال، مثالنا، يولسم الواقعات والقصص، أو دولسم أقبات، أغدا مشكلات الغنداي، شده غباكي، ترکی او د لسم ال امور مصلحه یعنی د دې کیا غارونه جماعت ته نو سلام رضا سانیږي د مصلې بیان د مصلې څکړه اودانه د مخالف سره مقابله کول دا تا الله تعالی الله دنه مضبوطه او ابتدارتي کوي زه جاسه تویلې شي زه در دا رټنی دا زور دا ڈکل آؤ قرآنی کریم مومنت تسورنا ورکای رڈنا ورکای بسسسوطای چیتو دا سوستی والی که چیتو دا قرآن پس دکڑا کی سوستی والی که تپا آمل کی سوستی والی که مشرکان لزجن ورکای چطا شرک والی کڑی اللہوی خوریس کی زمان او سجد بلت لگی گرزی زمان داسمان دلاند او سجد بلت لگی لگا سود دبخایت تیس کی وراشی کلا سچر ورکای پینته باو ځان چې دغه ما په څې ولې روانې لکه سورې نو 37 کې کلا رټنه ورکای قرآنی کریم په غلط مثالونو باندې لکه سورې یاسین نه 78 کې ځلای ما غلط دی جزا په غنباران کوم چې ګوي یو شرک کوي دغه د 748 کې ځرور کوي مشرک تا مې د 72 کې فقط هر ما له مشرک جنت د بن خراب او قرانه کریم په ځای راټونې ور کوي ګل سچر ور کوي منافقانو ته له سوره د عمران آی 36 کې بیا آی 30 کې او 90 کې دین دی تخویف تخویف ویلی یری ورکول دا او دا یره په د کتاب اسلام قران کریم ورکای یو ډول تخویف دنیاوی یو ډول تخویف یو تخویف دنیاوی دا ورکای اکثر په حالات د پخوانو خلکو چې خلکان دې سمي گئے عالم سم ک قرآن او سنت لا بیداری او پیغمبر تابیداری او قانونو داسې مطابق ملګسي نه چې میان سموديان په دنیا کې ژوند وکړي داسې متاسبه اوګل <سؤال> تخویق او خرويمي چې اقيدي مو سمي کوي او ګو اقيدي مو سم نه کوي ملناوې بیا قیامت کې بل څه سخت سزا ورکږي قران ترنه شکلون مورا نه کوي اخرت کې بل نه مونږه ورنک په هم کې هتاړي پدې کې راته یو که شی چې قران خبره کوي نو د قران د دشمن کو په دولت یې تنظیمې د اسلام کې حکمږي چې اوران باندې تبوري الله وي قران ته اوران باندې کورم کوي یا شکلو د تورات ورته ورته باندې واچ پکه ته کی وی کوئی ل کې ګسام شو او دا شخص په ازابونه قرآنی کریم څنګه کړکې چې سمشا کې دې سم شخص کوره ګرمه سره دا په نمشته درې هزار یې قبر قرآنی کریم کې ازاب قبر اسباد دې سيادت شوې دي وړي قبر سره ځین ورته یا چا چې سوق د اصول سمانیو نه انکار کوي الله وئی دنیا ماهرت خو پریږه الله وئی که बरबादلا وسزا او نقصان تو ورانی درېپ دي دا سابې خبر بیان ندير شاید کیږي ماجه خاليپ نه کوی کی نه وئی تاسو سابې خبر نه منه یګو سورہ د ایت 100 بیان دا سابې خبر او ژو وین الله آیت پیت باندې بیا تاسو سمجھات کوو نشان دیو کو چې دی آیت کی دا سابې خبر بیان یا دا سابې برڅو ڈارمی سورت-نجم عید 24 که. سورت مومنون عید 60 که. سورت-نفال عید 25 که. سورت-ن آم عید 39 که. سورت-یبراحیم عید 27 که. سورت آل امن آجت اکسو انتر که. با آجت اکسو ستتر که اکسو حمیم سجدا 30 که. سورت حج هدو که دول که بیان دا سامن قبر که. باز خلق بدیبان ایندو پوئیگی نو قبر خیاص کی دنیا پا نگب و یاره هغه په خلاص وکړ به چې مونږ دي یو ټیک دا د روپ په لحاظ باندې انسان څنګه دی دی روپ برتله انسان چې موږ شي روپ یا ایلې یې تلاشه د نګا نه دا په ایلین کې پراتی د درجه نه او دا غوډل ناو تر کې خلاصې یقینسته یو څلغه مو زه دنیا نه و شو الله پاک دی دا مون روحون اللہ دا ایلیین دروازی کو لاغتی او دویم دا سجین. سجین دا سجننا جرخانی دا ویلیشی. پیت خانی دا. نو اللہ دیمون دا دین پاوان کی دے گیو دا مشرکانو دا کننگا روخان کو اغروح دا پراتی. امام تحاوی رحمت اللہ لے بشار عقید تحاوی کی فرمائی چی دری کس مجوند دری کس مجوند یو دمور مور په هیته کې ژوند د مور د هیته نه ژوند چې بنت پیدای شي د چا پینځه کالو د چاله ستونه د چا شلو د چا سلو د چا زرو موږ د مور په هیته کې دا کوم ژوند ته احکام جوړا دي ګوري بنت چې پیدا شي نيونه قراب ده حرام ده مينان شي قراب او دا مور په ټاکټه کې ما شوم چې د مور د هیز ځاوینه چې کومه جمعکې ده د ما شوم دی په ټاکټه کې دا کوم نوم د مور د دې بچی داني سره تړلې وي او په دغه معنی د هیز ځاوینه دی ما شوم له بتوره خوراک ملاوي کې دا بدل لاته تا ته دنیا کې هیز ویناو مور ده او دا مور په ټاکټه کې دا ما شوم د خوراک دنیا که چه ماشم پیناشی نو ده ده بلوغ پوری مکلپ نده. که گنا که ده پی مکلپ نده. که ده نیکی کار که مونس روچا حاجز اکات نو ده ماشم چوکی نو ده دی سواب ده ده ده مور او بیان چون ده ده بلوغ نباد ترمگ پوری. او دریا چون چه بنده مونشی. نودده بیچون ده ده برزم چون ویلیشی. ما کې وی چرغ <سلام> یا لی څلار شي او یا سي څلار شي بدن چې هر چرګ دی په څما کنه کمر کې ښخ شو چې څنګه یې شرم احانو کړو او بیا یې شرم شو د شرم احانو د فضلي په شکل بار وته زره زره شو یا پسين کې میاں وکړو او نو میاں نو بیا د مصلي په شکل بار وته زره زره شو الله به دی قادر دی چې برا روغ و یلی یې خوشحالي ورګای دلات د بدن صحات هغه به او که الله برپسې چین کی کته پسې چین کی د روغتیا نو نقصان څه سزا ورګای د بدن صحات د او تکلیف شې دی هغه او اوس یو کوی چې نه د خبرګا څه سات چې کومه د نام د خبر پلي کړه کی او د دلیل بیا څه نده استدلال داده چه یو انسان مواهد و نهک ملوی نو یو افسو لهم فی خبری سامون سراهن و ایدت قبر اویا گزا قلوشی فی ترفتا و قسط جواب کئی چه کتا سو خوری ده مسلمانانو بمقبره دی اموماً یو قبر دبال قبر نادا سیزد بولیشت بفاصله ما نکنستهشی کنا ادودری لیشت دیشی دا سچ ته کتلې دي چې یو خبر کناستې شو او هغه بل خبر غنو ته سره پوری کوله ديګه دا هغه په حدیث کې راځي چې دای دا دلیل دي چې وای منافق او فاجر په خبر کې که وای شي نو دا خبر به ثونه نه باندې چې مخته ویل به یو ورګی دټکه کې او ګور زیګر په د خود او د لودو چې نه نولماء فرمائید اصل که سزا چه ده ده روح ده ملاویدی برا. اولاد ده بدن داغی زهرات محسوسید. داغی بدن که سزا ورکی نومی بدن محسوسید. که بکبر که بدن پروت ده و که احداسی. او که ده بدن میا نو که ده شرمخان نو پروت ده. دی ضرورتا مشعلیم ملاویدی او خبگاه دم ملاویدی. نفصیل برگین شا اللہ ده پر ترجمه کی اشرف ال جواب صفحة نمبر 24. او مولان اشرف ال اتانوی رحمت اللہ لے کتاب دے. اوگوی چیزا دا سزا دا کبر پر ایپونچ کی دا ملاوی دی. بلکه دا برا جروب کی ملاوی بلکه دا برا جروب کی ملاوی بلا، ایلین یا پسی جین کی دا خوشالی و ملاوی بلکه. سالورم اشارت چیزا دا اغده ختم القلب. ختم القلب ختم موهر دمیلشی و قلب سرطا دمیلشی. سرطی بندشی. په پدوله د الله دي طرفنا شاهوټیوږيږي کله کله چې اصول بیان شي نو مونږه کو ته بشارت ورکې نو کو ته خبر ورکې او خبره ونه سپینه چې په چا ومنله کامیابی نه چا ومنله تاوان د دې باوجود یو سره په سودپا نیواشی دا خبره نه وکړه له کوره راوړلې نه مونږ نه پا دیم آمیلی که دینا قرآن منا منا دی حلیث منا دون از نور خلق دنیا اشتای جورل تکارو که دا قرآن و حدیث دا حقام ناست. نو کلا انسان تا د توحید دا سنت و دا نور و واضح شید او دی بیام انکارو که دا خلصت داوجه ناست. نو اللہ را بولی سد، نتو دازنو موهر که. دازنو موهر که دازنو موهر که دازنو چی بیانتی تا حق دنکی دیشی، آونا تی گمراہی راواتیشی، بادتی پاکپل گمراہی کساڑ پر پکروکی. قرآنی کریم ڈانی نا تابیر گئی پا ختم قلب سرا. ختم قلب، چیز دست روانی موحر لگی دلی دی دی دی دست پسلمانی تالی لگی دلی دی دی. سورتی با کرا لگاو گو رای. اولیسی پارا آئیس نمبر چیز ان الذين كفروا يقينا كفروا فإن كانوا يجدوا حقنا وراح مساله ونا او تي طولت ادكارو وینا ونا سوا اون برابر خبردا عليه په دې باندې انذر کاو کو يرې وې دي امل ننږه ګر موګه ته نه يرې وې دي لا يومين د ایمان نرو دي یو څه مساله واضحه شو اوس غاب یا بیاګ اچو ته تکه په دایมายه نوالی پدو سمره سره ورک الله ولا حول بهم نو هر لګولې دې الله تعالی د کوم راهي یودي پښونو باندې زه دې عمل سو انکار انکار وکړه وای مونږه وانه سمې په دې په پښونو باندې یو کې دې صحه کی څه نشي کول وای سمې په دې وګونو دې په خبره وې دې نشه د هیڅ ولهم جديدا بارا ذو نسيم ازاب غيره باخرت كي قران كريم سره سره تعبير كيد دي خاطر قلب نامه 18 قالوا تخرج من قلبي وقالوا ده بابا حواله الصوره نهان صوره سمسي 108 کي كلا كه دي خاطر مخالف تعبير كيد 60 سره يا الصوره ياسين ايتوكي وجال نام بينه دي صدق ومن قلبه صدق فخ الله وې وې ما دې ته دیواله والے دې ته دوی ته خپل سره تعبیر کای له سورته محمد 24 کې خپلې تدبرونه قران سوچ نه کوي په چې د دې نه امانا کلوبینا فعدا بلګ دې ژړه تعالی لګې دې لې المانه چې داله شیت ته څه شي راغستې شي؟ چې په چابېری کولا وړي نه؟ ها؟ نه د دې سره واستې شي او نه په دې سره کې خاو دې شي. بس تعالی وړي دي او اس الله کولا وی الله بادشاه دلای کولول او خپل بندوي چې دې بندله داړو کولاو نشي کولا له نو عليه سلام کوزري کنا تړه کولاو نه. دغه دا د اوس خبره نه ونه په تصرف. نبي سلام خپل او دالیب او او یا هاب ترنو کولا اونو کودا اسلام دپاره در دیگمبر نورس خبرانه. اللہم ایب نقیم رحمت اللہ لی دادی مثال ذکر کئی. بیتانسر چه موحر کی دادی دانسی مثال دیگم. دیگر او اصده خق کلی تڑلی. او او او بل سڑی دیگر ندت اپا اصده باری دسواری دو چلنوار څنګه ګور ساري خو یو هنر نه غرله دا څنګه چې بندر ټوټه سګل تفيجي په 40 دکای موټر تفيجي سګل تفيجي نه څه ولې یا سم طریقه راغله چې څنګه بو ورخيجي څنګه بو بیا سات کا بو کې څنګه بو اس کا بو کې اس نړلې دي د دې د او سرحتل نو وختل د دی په واسکې او اس ته پوند ورک اسه او چل ولور او سپریوال او د پریوال دا د اوس خبره نه. هغه به. نو ستاسو د اوس خبره ده. ځکه کی تا چاله جاتلو ته ماته سل. یو باج خلک وي چې لاول نو مو هرقو. نو الله د عمل لکه دې نه خطه ده په څیر کیو وداني مسلامه <سؤال> ننله ننله ته پيچار کیو کو نو چاچا منله هيو منله کرا میچ ناغاي پيسلا وښوا يدي تور شنووله پيسلا نه کیدا میچ تو خو نه منله ودين کارو من مسلامه تر موهن کوغه بادشاہ علي هغه سره سټي سات کوريش حديث کرا زي نبي كريم الله عليه وسلم فرماي و اذا اجنب العبد وایه دا په لر باندې یو دا موله دي توردا نو کله ته بوهه دا او کو دې دا غوڼه په دیم ژل کې نه پدې سره باندې بول دا موله نو کو ته وایو اسنه دا د او کو وینې نو دا غوڼه بیاوکا یاده په دېره باندې ګرین دا نو ډېر سونه ده یو دې تدري داونه په ولګې ته نه جوړه تسته دین ساتو دغه نه غو نه دا یې سوال پتو هدي سپی راځي وای څه څه مې وسړې وي یو ګر مہرام باندې دای یو نظرو لګې دو په ختان دا ما انسان نه سبې نظرو څه چی ګره وسړې باندې ولګې دې هر نظر په خاځه باندې ولګې دو اوس کاوله یار غلا زپو اسه کولم کی چې لپیا وته په انکه لهکو که شی یو غاغا مثال وداسه جوړو چې څنګه دفاع صفائی به ونیو شي خاص په ماده مو چې پد رنګ زل په توکو یا مو چې کاشته زموږه لري ستاسو سره شمه دا نظر ولګي ته یو نظر ما وخته کې ملته پکاسو کاته اپد رنګ زل په توکو اوس په دې چې نه داسویر پد رنګي نقشې موږ یا په خپل وروښو کې وراړ مو چې بدنامي سامان هوته د جما نارامي ومنره zeloهونه بدانه چړي تاسې مضبوط سوال بهولاو ورته ورکړي وره ومنم پافسوس د زمګلاره خو سي خو ځوانا کو پیدا په دګار نور به نظر نه مې دي په کور کې و او په لار کې و نه داستي د کوانو مخاله و نه په سریه چولوي او په دې مسایکه الهغه دا سوتل درغادي دا بل نه وی راځي شمونه مداس تر کې پکې روغاس دا سوتوږي یلګه سامه جوخته جوګل کوې خداسه دا دا مراز د اشربې ته دسه دا وځنه یو نظر ورځو لاګینو کنه دا دیم به درحق پکړه حدیث کې راځي نه ته سلام پر ما ان نظر سهم من سهام لیسا مسبوخه من ترته مخافتی عبد اله ایمان یچ فلاوته وایه ناز لريپات هر مهره کا پاتل وای یو غشی دی اغه غشی چې په بازار کې لړلې شوی دی یو چې او بیا په بازار کې او بیا په یو بنده نشانه شي واغ په اولږي وای دی بچ ماتش دغه دی نظر هیڅ پاتوت ما په ادا بو کې تاسو نن زهر وی چې د نظر هیڅ پاتوت کات پولیسي نظر ګان چې نا نوې تلګیا و تاوته دبر چې پدري چې له و تاوته یو څلدي را موه کاته را کو دوې څلديو کاته چې بدرېم ځه واسه څه خونده نو وې پټې پټې کور وې په کارو اې څه خاطر ګل هایو پس نا ماشید انسان نه چې هایاله نشي به و چې څه کوه د دې کې ددا خو نه باندې چې انسان ضرورت مکه کیږي او بدی او کیسام ورک کړ شي نو شیطان په تیبيدان طرفه دې پځې بری وی شرمای له سوې کې بچوی بری 빈ځم د رموز او اشاراتونه بشارت اشارات وې چې خوشخبری ده افضل المؤمنانو تور کې د پدوګیسمې کله بشارت د وی وی الله را دې ځد د دې د سماکات، د ملټي کټ په پدې نظر ته خپل نه دا مؤمن وینم چې سابا دې پوکره وګورځوم لکه چې نبی علی سلام الله علیه د مکه مشرکان پر پدې مکه کې په حق کې پسندېږي نو د پدې ليره اوس. هغه بشارت یې کړلې وي جنت بدللارک جنت کې بهوري وي جنت کې بغلمان وي جنت کې به نعمتونه وي خوراکونه به وي. کله بشارت ورکه په بینینانی قلب باندې چله و د رضا پریشاني باندې خدمت او د استرا په خدمت او سوره راجه ارا دای ته تای سکي الذين نعموا ذنوي قلوبهم بذكر الله دغه د صورتي نور ایت اتله سماشي بارات 55 کې د دنیا بشارت ورکه چله و دنیا باندې خدمت یګراواله روانه وي د بشارت سره لګړا خو بندل شرع ختم قاری کډوالته ځای اچتي یو وا پرګرام سوره نور کورای اېک پښکا وعد الله الذی نامنو اشاره کوي مکلین مو منانو وعدا کړی الله دا که څاسو سره امنو چی معنی راوړې دې من څاسو سره وامنه صالحاتی او من صالح کړي دې شریعت مطابق خپل هم خالي او معاملات پاله ولایستخلفنهم فلرض دا الله ماته د اوسه لایستخلفنهم نقامخاف لفدان بچیدی پسمغتې علي فغان مطلب پادشاهات بچیدی نو ستاس نه چې نه هر دمل پادشاهي دا څنګه مملکې جو څو دمجازم په کورسای باندې جګړه یې منګرو ستکه څو ورګړو وایده واری چې زم په کورسای باندې نو <تضحق> کبا الچای ولکاري هر یو قصبه د خپل کور بادشاہي هر یو قصبه د خپل کور ملکه شي ا چې لاکه مخالفین دې د اعتراضات ته وته راځه که او بیا خپل ملګری وی او په شاله غرش الا استخلفنهم فی اقط فمس تخلفن نسینا لکتی بادشاہان کړي واه من قبلهم چې مخدی دین او کرام لاله سنیځ په کم کم زیده او رسیده. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ زُوِمَوَدَا وَلَيُمَكِّنَنَّ او خامخا مزبوط که لهم دیده پارا دینهم اللذیب دینده دیده آغا ارتضالهم جل لپسند کنه دیده پارا داروکاوتون بختم شید. داننسی با درسون بان اترازون دیو دا مجبری والت اکول کریو دا بیزتای احقیقی اللہو اید تا بدل ختم کم داشبهاد بختم شی دايته راځات مخاتمشي ولا يو بدلنه اللهم الله بدل کې موارد دي تا ممباز خوفې واستېري د دینه امنه امن دا د چې او دا کم چې کومه او کوم تهمهونه دي الله وي دا خوف کومه پمشي الله وي امر بدله درته امر نه دا شعور دا درس کښې شو دی الله ويره د لطفو او توسو ته دا به تیری شي الله به ټول د ځانونو یا کله په صبح چا وته ولې یو به الاوى بدل کې باور کم دي ته مې خوف هم امنه بس څخه او دا یاري وخت مشي رو خبره کوي چیر چا په ریشوغان غوګونه چې خړې دي ځکه چې دوی بیاور کړي چې بیاورا نه خورک څنګه موږ په حدا سره سیبټ وکړم وزړه په پټه یوه خوشي چې الاوى سپټي گئی ما اندانن برداشت دا مخالفین دا جاسوسان دا غوګونه چې ننه خړې دي او سې ورځې تیر ځداره یو خبره وو او یو کلی کې ورانه وانه خوراکي توکي به ختم شي. او د الله وعده ده ان شاء الله الله به الله دا څه کوي. په شرط ده چې یا بدونې الله و عبادت وکوي سما ولا شرکو نبی و او شدا باندې جوړي سما سره شیا زبر زره بر او من کفر او چا چې انکار کو د توحید نه بعد از الی کا پس دې قران او دې توحید دا خوب قران کوې شو خوب توحید کوې شو بیا بل او شې څم ورېدو یو په لایک په تاسه او مل پاشې خون اندې دي د الله قامت ماته اون کې د حفظه دا روکه تل لري کا وا موهدی وملګرو سره ډالشه او مشه په مخ کې بوزا شپوند او